بسم الله الرحمن الرحيم ده اشعار دو وقف ملزما نا كليوا شرح اداه مختصره قارئ بشكل التلاوه كاي خا <محا> مخاطه د وقف ضروره رازي زکه په یو صاحو څول قران شيول خان ټول تلاوت په یو صاحي د دې وجهه ضروري دي چې د تاجید کې د وقفه مو په جند شي زکات تدریم د پروسيذ علوم دي تعذير لانو کول دي ا هوا تجوید الحروف ومعرفة معرفة الوقوف قرآن کریم پس سیطریقی سرالوستل دا سری الفاظ سیئة دا کولی او وقفون بجندل خجر معرفت دا وقف داد دو سیزنو نمده محل دا او کیفیت دا وقف. تفصیل وکړئ تفصیلی خبره به د وقف کم خپل زمونږ د وقف کلاسنري یا اخر کتاب سزا اخر ان محل د وقف مطلب داده وقف بقد زکی کی او کیفیت د وقف مطلب داده وقف د څنګه کی دیره کې بوقف کې او داته به کې دا خبره به بوقف کې پیځیږي دعسی دیکی با وقف نکے چی زہن تے و غلط مانارا ایشی لگا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی امصارهم مانائی دعشوار غلط وقفتیوکم مہروال دی اللہ پزلون د دوی په وګونو د دوی او پسترغو د دوی علت پسترغو مہرنه دیواله شه والا ابصار غشاو پسترغو پردی دی استاد غلط وقف د وجنا وقف کبه بکارو ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر خبره ختمشوا وعلی ابصارهم غشاو پسترغو پردی غلط دې کې وقف غلط معنا ورکړي صحیح دې کې وقف صحیح معنا ورکړي دا الله مراد څه ګرځي دي او دا کې ګڼ مثالونه دي غلط وقفو ابراہیم عليه السلام بارا کې راضي قران کې آ آ ډېر ژوند دي چې بایکی استاد وقف د وجنه مراد الله بدل شي هغه مونږه بازي موکو کې او ته او تاسو ده ته راغیږو یا د هغې د څتراشکو مثالونو دویمه دادا وقف بعده هغه قواعد و موافق کوم چې د دې فن علماو درتقم قواعد دي ګړګړي بیا دا به موپیږي یو کقف دوک نو بشورو کوم زینکه آیا ما بعد نہ وے او کنا ما قبل تبدن او ما قبل کې بکم زنه شروع کې معنا بکم دې پوره کیږي اغه نو دغه شان په وقف کې د ابتدا خبرې مدي وګواې وقته په جند وقته په جند دې وقف سره ابتدا په جند دې ابتدا با دکم زہنہ کے ابتدا با سنگہ کے وقف با کم زہنہ کے سنگہ با کے ابتدا با دکم زہنہ کے سنگہ با کے حدیو جنہ نازد سے ابو فرمائل وَبَعْدَ تَجْوِيدِكَ لِلْحُرُوفِ لَابُدَّ مِمْ مَعْرِفَةِ الْوَقُوفِ وَالْعِبْتِدَا وَالِبْتِدَا دادو خبر بزبیجانه یا ګور یو وقف په ابتبار د معنا سره ده او بل وقف په ابتبار د د اخیری کلمې د حرکت سره ده مثلا الحمد کې دال باندې تو محمد ز وقف کو د په ذمکه موقف کې لله کې په باندې کسره ده د په کسره کم موقف کې رب کې په بابا باندې کسره نو کم موقف کې العالمین باندې فتحه نو کم ذیته وینکی وقفه اعتبار د اخر سره د امر تویل او حقیقت تاسو ته سره موجوده چې وقفه د اسکانو بیرامه بدیشمه ها تعدد د کوم ذکر دا د معنا سره تعلق ساتي وقفه تام وقفه کافی او وقفه حسن تام بکمزه کی کافی بکمزه کی حسن با کمزه وقف تام دیتوه لکی گی چه ده ما بعد سره تعلق و لفزشتا نمانا بیشتا اس کس ما کیسه نشتا کسا ختم شوا مضمون ده جمله ختم شم تا چیئو کسا شو روکے چاہتی چیئر راشیو کسا در تکو حرون مگتلی فلانی زیتا دلتا. او باا ده کې موږ یو او کایو کمره کې کې ناشته او درې ضروری خبرې نو کې او زه الله دې ملشه دې نه بدلی څنګه ها څه ګردا تا وګورب په دې باندې ورته له ونه ګروغي خبره پورا دا بي ځای یې شروع کوي په موږ کې ها یا دې بي ځای دې نه شروع کړم دا دلتے مولادی ولد ضالین نمرا مات خو خیر خیض نا اگر جنام غلط تے درے ری لا یقلقون منہ خطابا دلتنے شروع او تیو تیگی کب ذکر رکو الا ما شاءاللہ اللہ اکبر په پورته کې ورصابل ترجمه کړه چې کیسه دې پوره کړې نه ده ني مګې بره په کلیوانه درو نه خدای الله کلا ته نیمګړې پریمر کو نیم دې نه شروع کړه خو مګنه کې خبره به پرې مضمون دې جملې به پوره یې د چکاله په صحیح زبانه وقفه تام باندې وقف وکړو نو ورپسې نه شروع زكا خبه ده پورا شواء لکه ما در ته میسال ویلو هاو ده اقیق <تصفيق> کونه <تصفيق> میسالونو در تذبیا ده وقفه ده ورکه ده و اولای دو کوب المبلحون وقفه او فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اترك وقف تام يا ايها الناس بودوا بالخبر بعض زري ببوس كده سوره اخيري زيونه هو ها سوق هو ولا الضالين يَا أَيَّتُوَ النَّفْسُ الْمُتْمَيِنَّا اِرْجِعِي لَا رَبِّكَ تَكِنَّا رُوحُ تاته موره باروانیسته دا د خدا دینه کویږي لکه نن دینه پوی دی اته گینه گره دی معنا مې له اوسو کټ پورتو کې به متو خاګ دی او تاسو هم د خپل <سؤال> کتاب نزان نه خبره وایږئ کاريان یې سین کاريان 12 وختي کابیر وختي کاپ دی ته چې پداسې دي د وقفه کو چې د ما بعد سره تعلقی معنیشتهホルダー دې نشکره نشته دا ثابت ده دا الله پیغمبر ابن مسعود رضی الله عنه ته ما ته قران اولو لا هغه فرمایل ځنه پداسې قران اوللم او بتا تو نازل شې خلت مسدود رضی اللہ عنہو تا اللہ پیغمبروی ما تحوان راکی چیزا دا بل دخلی قرآن اورم نو ایماز دورت نساشو روکا او دی آیت تا چرورا سیدم فکیف اذا جئنا من قل امت بشہید و جئنا بک و جئنا بک علا ها شهید پیما تیوی حسبو بس دمر در تا کافی دے در چه ما د تل ندالنا دا پی غمبر دسترگونا اوخ کی روانے دا آیت مانا دادا چه حبیب سرنگی حال بی چه زبطا دا جواحی پتور پا امت مانے پیش کم دپلو اومت کوواي کې چې دا زما اومتته چې قرآېیخ شاکری خبره نو منلی زما راله پ غمبر جړل او ورتهوي بس دومر در ته کافی دی دغ ته چې غ ووق که دی د معنووي تهلو ک شته یو معې یدل نه قیامت او دغه د قیمت خبره ده خو لظی تهلو کې نو وقف کافی <مؤال> معنی موقف کولے شید اللہ پیغمبر صاحب تو ہے اس کو کلا یہ اقدام ہوئی صحابی تے بے ذی نہیں وی لی جو درے کا شی خبر پورا نہ ہو درے کا خبر بویشے کنے شی خبر پورا شی بیاو درے گی یہ وقف کافی ہو وقف حسن چه تعلق ہے لذبی و نزیل افضی تعلقی اکسر مانا اینوی نو دا واقف که دیوکو دیابا واپس کی او کپ آیاتو نو دانی نو واپس کی لگا مثلا سال بني اسرائیل کم من آیت بینا ومَن يُبدل نعم الله من بعد ما جاءته فإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ا نا ورسيه قبليت في الدنيا والاخره لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره دي بارج تاسو سوچو فكروا كيف الدنيا دا دل توتريقه دې دنیاونه نو می صاحب نو دې ته کچرتا د اير هر د نو یو ب توقف کې هر کسې کمانه پوره یې ام سلم برزي الله نه فرمای دا پیغمبر کلچ به لستو نو یو یو ایت, آیت. به <تصف> بسم الله الرحمن الرحيم دا به یا بیبی الحمد لله رب العالمين یا بقدرتو یا بیبی او الرحمان الرحيم یا بقدرتو یا بیبی مالك يوم الدين حديث دي ترمذي دي امام الباني اور تصحيوي لي دي او البنح الفكريه کې مولا علي القاريص ذكر کړی علم ان الوقفه على رؤوس الايات سنه بیا پو اشا چې وقف د آیاتو په سرونو باندې سنت ده لکثرات کې چې تا دا روایت او ورېدو د ام سلمہ رضی الله عنها او هو فی دا اصل فی هذا الباب داب دې باپ کې اصل ده ابو عمر تیبو ای هو احب ایلیا داماتا غیر محبوب تیجی پا آیاتون وقف کی بلد آدھے اے دا آیاتون وقف اللہ سمرخ کل کلام را لے گلن تا آیات وقف کی نو دو قرآن غرونق تاوگورا هر سورت تاوگورا نو عقل بذہر یعنی شی لا اقسم بهذا البلد و ان بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد هيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان الا نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانه ها دسي هل اتعلى الانسان حين مِن ال الدَّهرِ َابكُ شَيْئًا مَذكُور إِا خَلَقُن الإِسَانَ مِن نُطُفَدٍ أَمشاج بَتَلهِ فَجَعَنهُ سَمعًَا بَصير ح سوَوَتَوَّ أَ جاءهُ الأأَعْماء إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار غضلت وإذا الوحوش حشرت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى <تصفيق> كافر خود هذاك أجزه وكان كافر هذاك مقابلنا ها؟ سورة فيل نازل شو ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تغنيهم بحجارة میتی جیل فجعلہم كعطف مأکول سناشنا طریقے سر انداز قران دیوکس مرگر او استاد پیغمبر سران دلیل شویا اس بنا دلیل شویا سورۃ ذر جامع سورۃ او اسنگ سورۃ نو ہے او الم تر کیف فاعل ربک ذا الحمد نا غم سر چٹکور کا کافر وګه نو قران مقابل کړي بازه کافر او بیا ولا خپل مرګ لري ویجتما الفیل و ما دراک ملفیل له زنب طويل او ته خلک هر کما وي د نور تو پیجنې دغه پیجنم کنه دوزی بده مخکې مشته اوسې مو ویښته دا ویشت د بخوانو هو خلک نه کوئی کني بل نه ویښته دا هغه معنی نه بم بازه کسان اور دیو دېشته پسته دغه دی پیجنم ک نور څه دینه پیه نی ګاډری ها تا کلام ته وګوره او د الله کلام ته وګوره کم د اعجاز نه د تک تا وانت خو له غل شي جوړول نو ګوره د آیاتونو وقف کول یو رونه جوړای یو मजा پیدا کای خون پیدا کای خوب تراوی هغو ته دا څنګه ک کنه دغه دراو یو کې ود دحا په یو ساعه تمو یو ساعه روبه خاندل په یابلانه کاریته ود دحا ته ټوټه کای څنګه بعده قریب موږ کې ود دحا پس کی کای په دوو رکاتو کې ود نیم یو کې وای نیمبل کې را هو دغه غټ صورت کله ټول ویلې بس مړوي داګه د نیم دی په تا په باندې بولځه او بیا ای وای ته نو په دعاول له ځکه جما او داک ربک او ما ان خلا ولا الاخره ذکر لکم نرو الله اکبر نو په آیات نو وای ابو عمر بیا د دې وقفو ځان کتاب لکه سجاون دې سه کتاب لیکل وغوی وغوی او هغه وي وي د آیاتونو سر او د آیاتونو سر نه علاوه نور دیونه دا وي څه شی دی دا برابر دی کوم معنا نه پور پاتوم نه دري کوم سره اختلافي د ما در توي د جمهور قول د آیات باندې وقت پکارد او وګدا خبره د دې بارکه امثله او پدیبانی قران کې اجرا کولو لا وې ان شاء بیا کو او صرف د دې منځو ته متعلق نه تاسو لګلګوئ کې بیا بل وقت قبیح دي چې یو د ذکرې وقفه کو چې غلطه معنی ته فهم تران حالت معنی قام کدا دا چې مسلمانانو کافر ډول په یو حکم کې شامل الغلات غلات وقفونه دی قران کې د راغې د معنا بدلي تو اس وقفو کی قول الله باندې ولا يحظك قولهم ان العزه لله جميعا تا توقف بكارو ولا يحظك قولهم باندې ان عزته الله جمع اې ورته یوځای کوو بل کول معنا بهله شو کهجر سوې ورتوکلو کوفري ماناتی جوړ دي ما مانا وله یحظونکه قوو هم الله خبل پ غبر وي د کافر چې تا ته سوئ پهې خپ کافر ورته سوئ چې تللیون ته شاعري تم ان العزته <سؤال> لله جميعا درچا خبره ده ته الله ته کافرونه ده زکه عزت الله لره ده ټول نو الله عزت ورکې ده په خبرو سره خپکی اوس کتا دسي و چې ونای حضور کا قولهم ان العزته لله جميعا و تنو معنا ایداش وا چې د دای په دې خبره مخفکه کېګا ته چې دای وای الله <سؤال> عزت ورکې پیغمبر په دې خبره خبره کوي چې سره وای الله عزت ورکې پیغمبر په دې خبره کوي دا غلطه استاد غلط وقف نه 11 وقف قبیح غلطه معنا پیدا کې اضطراران او مجبوران پی وقف که دیشی؟ خو اختیاران وقف ببینکه وليس فی القرآن من وقف وجب کی دیر یا اهم و ضروری خبری در توقع فقرآن کی واجب وقف نشتا تاسی وقف قرآن کی نشتا چه شرعن واجبی جتا بدل تودریگی فک شرعن او نن داسې ده چېอัล پودري دل حرام دي خو پکشتہ پکشتہ الا کتوې دل توقع واجب ده یا توې دل توقف حرام دنو سبب بخه لکه ما درته سبب خو ما درته ولای ازت کا قولونه نه ویل حرام دي خو دا غي سبب نو چې سبب موجود ده خو باقي قران کې لازم دي ده بعض خلکو کوئی تويله غوره ودرېګه تله تويله ترکه به په تطویز وکي ها زاله ملکมารا نذر خبر ککنه په نازي جاتي لي غريبابه تک په تو په ځی کار نه کی په معنا بزن پوې نو بیا وتد وقف خبري خبرو رسیدای کنه علامات دې چې قران کې د ذکرې خو ته چې یو چې اگر ته وې چې وقف کوو بیا ورته وې زکو او کوکشه تواده نو تاسو کمال خبره نه راکه اکی دې چې ته وې زنه کومو ها ته چې کله قالب ته وقف کوو نو بیا ورته دا مې دې ته زکو وقف خبره راځي دا هک وقف ونکنه بیا به معنا داسې وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَقَفُكَ زِكَ وَقَفُكَ قَتَعُوِجِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا نمانا بدایشی حقا زنانا دی یوسف علیہ السلامنا ارادا غلطا او یوسف علیہ السلام دی زنانانا غلطا ارادا لرلا محلل عزو پیغمبر غلط پیغمبر غلط نی یا غستا واقف غلط پیغلط زیکی اوتری دی ولا قد همت به. به دي زلاله اراده درلې وغلط يوسف لنزلهم سكري وهم بها لولا ارا بره ربي ده تا وقف هرغه مراده لرلې وهغه الله دلایل نو کتې شو نو کار کو په پلو کتابونو کې لیکل وای یوسف علی السلام هم سنا سټ نو نو ته پران پران هم یوځه بلې درامه ا په پیغمبر غو دې څه کوي ته بزوار لاته ماته یوسف علی السلام څه کوي کار ثابت دی پیغمبر معصومی په دی باندې قرآن د پیغمبر دی او ور پیغمبر دی معصوم, معصوم دلویج دا اغنیه گناه نکی اغنیه گناه نکی اغنیه گناه نکی اغنیه اگر ای بوقع بغلط کرده نبی اپنی زلت جوابونه شده نموک با درسونو کم قد همت به و همم بها مانا لاغشن یوسف علیه سلاما براده لرلیو دی خزم لرلیو دی یوبل بارکی نوی یوسف علیه سلاما براده لرلیو الجواب تراک نا تفسیر سکی تراقه داتک یو تفسیربرمره خپل وقف صحه څوک وقف صحه کیسه بری خدمت دا وقف نو کېږي نه دلای په خپل څالو جوړ کړ او یو څلې پر سر ګټ کیږي کان یې ځه دا وایي سوال دا ګټه میوله پر سر یې نه بده کې پوهه سوالونه کې سوال نشته نو په زور د ځان تا سوال جوړ کو او بیا دې ځان جوابونه ام کې توی لکس ابدا و شش ملکس ابدا و یو انا ته ابدا و ہا درخت مشل ملیاں صاحباں پکاریاں نو چې کله دا وقف رد کی صرف یو زکی ک سو زینت سو پاره قران دے درس اب یو پاره کې و وقفونه صحیح صحیح وقفونه پس وو نو چې دلته وقفت ته ته قص په ټول قران کې یو ځېکتله تقاری چې رات کړي وایي قاری ته په غریب قديم نه کوم درشنو کې قاری رات کړي وایي وایي قاری ز د سلورمه پاره په اخر کې حرمت علیکم آیات وایي اول محسنات و صبا وایي تراویح کې په سلور پاره خط شپینځه مابا شروع وال متننا دوا ت مخک معوف نه لیر دی رتو معتووف دی او معتووف نه ل پرون او وف به ی به سر خبري په کار دا چې د د حرممت نه سبا یا ک د حمت بیا متناتو مایه غو نه بیا چې کم د بل شوشه خبرې بالکلحی ده او سررف غریبانهونه پژ په زرگونو دی التوقف ندې په کار وصل په کار په زړه کې نه د توصل په کار د وقفه نه لري باکه خبرونه د دې چې دیو ځکه کتابونه په دیو کتاب بدلیږي لشه چې د احناف و سمره مسائل چې د وقفه نه ثابتي سمره دلایل د احناف او د غي مسائل ثابتې او د په وقفه کې الټه مكنه ثابتي وقفه نه کېږي بل دا, دا وقف یو اجتهادي الهامده تبه یو دغه وقف کذبه و هم دتوقف ندسه ستا خبر ب ب خپل دې ځای زما خبر او ب خپل دې ځای خو بد دلیل دا نه د توقف کې او دا نه د عطا وقف د تنې زيد تک تشوي زي. ته ويده ته دې ته دې نه لذی وجب او چې معنا به داسې جوړشه مخی دا پارا نام اضافت ہے مخی دا پارا سیبت ہے مخی پارا ذو حال او ذو الحال لی بقبل اکی او و دي دی علب دیکار کی اگر نتوی لبت سی نقلہ سی وجب اوی وجب علب سکی خبر اصاب ندادت چی ہوئی جب قرآن کی وقت مقصد اداد جنه حرام او نو واجب وقفتو سبب چینو سبب تذغوري بعضنا بغیر كارن کي مثلا ياوزه اول کداوه حمرازي چې توقف قبيحته وقفته قبيحته لا قوس ولئن تبات عوام بعد ما جاكم من العذ لته نو پکا اگر چې تاسو توقف کوي احمد خدای ابتداء کوي هغه او هغه شو ته ځې ان کيزل له زالمه پیغمبر ته ظلم نسبته مخ کیرا خبر په واس روانه کا بعد دې کې به وقف سي غلطه معنا به پیدا کوي فقاري به بيا موقف کوي دته راځه حرام دي بعد دې کې به وقف کول لغواړي اده به کوي دا حرام دي بعد کې ہے بعد د دې کې وصل کول پکاري تو وقف وکړه حرام او بعد د دې کې وصل پکاري او وقف پکاري ته وصل وکړ دا څه دې دې کې اوسوال چې اوځي کې مصنف وایي لا بد من معرفت الوقوفي وقوفنا په دې اندل سي لازمی او ضروري او به زه کوم قران کې نو وقفه واجب تا او حرام دي دې په لازمی دي نه په کې وړي او نه راتل پیښي تم خبره په دې چې چاپزين کې سوال راغلی ها خصوصا استاب زين کې د جوته جواب دا د لابد ته د ماری مطلب د آ چې کله د ووق ضرورت رالو <سؤال> نو قاري ته پ کار دی چې دا معلوم کی چې کم کم ځ کې به وقف کوم چې تاته دا معلوم تهکم ووق ک چې زی دررته معلوو چې وړ وقف بد د زیونو کې کوم او دی زیونو کې بند کو چې په مناسب س ووقف کې او په مناسب ووقف نه ک. وليس في القران من وقف وجب كبد دي ترغيب ته قران کې وقف واجب نشته او نه په وقف حرام نشته سبب چې دېداږه نه سبب دغه ده کنه چې ته دې وقف وکوم او ما نه درته غلطه, غلطة, غلطة, غلطة. سبب موجود شوی نه وقف حرام او واجب خوښ و سر سبب موضوع هغه تر دا نه بي وي چې په قران کې وقوادی له هدايت ویلي چې سبب ته وګوره سبب نه اخوا واجب او حرام نه شي ویلي سبب مپیږي نه دا ګټ معنی نه پیږي نو مقصد د د وقف پیجن دل ضروري دي او استعمال کې سبب ته وګوره ازه بنوي چې حرام دي د توجبته سبب تبووري قالي <تصفيق> ترجع عموما وقف كيف د دوه زونه کې وقفه کوي یو هغه ده کې وقفه کوي چې په خپل اراده او اختیار باندې وقفو کوي سايخت مش مثلا دی وی چیرې نبی تعالم دې خبره تاسو لك. إِنَّ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي وقف ما وقف وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا وقف دادة ازتراري وقف از تراري مدد تور ته مجبوره شوي یو غدار جنور مخکوي نه چې ساده مکمل بن شو توخه دربانو باندې و لګید اولانه وقف چې کوم ده چې په خپل اختیار غه اب صحیح ده کې کې او دا بل وقف چې ده چې تا په اختیار کنه دا چرځه کې وشن مجبوره شوي ته اتر باندې توخه و لګید او ته مانانه نه د پورا نه مرګه مانانه ده پورا ته ویل شپه ته په کوم ځای په د دیوونه باندې طالب غلا دې کې وقفه هلته وقفه په غلط دی دي ثامه ختمه شو صادق ختمه جوړ نه چې د ختمه ادا ته چا ویلو جوړ ترار سره ووځو طالب وایي ان فی قن قسمات واختلاف الليل والنهار نهاري والفلك التي تجري في البحر بما ينفعوا وما انزل الله من السماء اذ يوسف حداد وقفته قولي انك حداد تنوقف زي عي مول بول کی لدی تجربہ نے بوزرے دلائے مدہ دبا نے بن کے جسامت صادق اپنے محلی بل یلو مو زیبہ دانے سے تو وقف کے طالب نت تک غلطی کی نہ کمزرتا اور وقف کے انتی خلق السماوات والارض واختلاف الليل و ه نته داتې کیسه مته به کوئی کنه بیا دې سره کې چې په یو صاحب باندې تما ته تجربه لري او چې رسول شي نه چې رسول دې بیا بل در درته منتخب کړي وقف یم طالبان الفاظه مذکی ماشاء الله وقف مذکی وقف ورکلون بدهره کې وقف باندې پېښینې یاد ساته مدرسه وي وقف دازانته مدرسه ده او دازانته د وقف څخه شه یو میدان دې چې هغه طالب کله ورګټ شي بیا ورته پټوله ناغانتا کالوار طالب الحمدلله وقوم از دې چې قواری کوي الفاظم تکشي منظومه میادی کی تجویدم بد دلیل از دې شي تفسیری تجوید او आवाजونه او. پکې تکشي ترجمه میز دې شي شا د مستریقه مې دې شي کله ته نه ده دا تاسو د جرو زانه لیکي سب سیده کوي او مجبده ځکوي دا یو سبق ته تاسو نه ملي لا مانه چې ګنیار طالب د مو ته د مقام د تعلیم او تعلم ده مو زه وه او خلق د دین نه ځان ډېر سپ ز د ابتداء زانت قسمه دې قارصه کله ابتداء حسن اي احسنی کله حسن اي کله قبیح اي باید دې غلط ابتداء غان کی اے لا قال سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير کافر <عفير> وی وی العیاذ بالله الله فقیر ده موږ د غریبه راتونه موږ ته وی چې زکات ورکړه اوس کتاب بیا شروع وکړو د کمزورو ان الله فقیر و نه غنی العیاذ بالله د نه ابتدا بالکل قبیحه بالکل غلطه تاسو خبره پوه شئ اے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ مَعنی وَقَفْتِهِ او الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاءَ سورة فصلت کی رازی الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاءَ جائز دار خُكَتَاء دووویل للمشرکین الذین لآیوتون الزکان ابداو کدا دے را خدا خوبازی زیونو کدا سی چی اللذین راغل ای او دا مخک سر بالکل خبرن جوریگی نو بیا با دا الَّذین او دا مخک سکے او بیو بل سر تڑینا او گورا وقف کی مادر تاوی اختیاریمی او اضطراریمی خپل اختیارتهې او کله مجبوره شي ابتدا کې ار ابتده کې ته مجبه کې خپللهخواخواه کې نه ابتدا کې خیر بانې ل ابتده خو پخپله خو ک و خو کله اضاري د س د ختم م شوه د خیر دربانې او لګې د شو در نه خو ابتدا خو ستا په اوسهطاق کې دې غیر اختیاری نه همیشه د پارهه اختیاري غلط زینب اغوال شوروم نکو وی نکو مادر تاووی شیطو سوئه قلوه تا مطاق وقالینا نیلکم و جنوها اقتداد یا اللہ یملکون امینو غطاب ادای افتداد بیزایا بیزایا بیزایا بیزایا داس زینب شوروک یکنوک اگدار پندرگی جادیسوا نیمین خبران اللہ کلام دے پدی کی افتداد دا پدی کی قیصہ دا پدی کی عوضے کے مضمون دے جملے دے قبر پورا کی دل دی ختمی دل دی دا په پختو کې کی مبت گئن لشیزت بختو کے شروع او چاہتاو اے راشو کی صدر لکھن نو چی منکل او بی آورا چرته گھن چرتا ہوا رہا چرتا ابتدا به دې ځای راځي تیر خلک دا منظور لاند کوي اذه صورتونو اخیر راخلي لاږي بالکل معنا نه جوړي شو کوئی ان هاذا لف السحف الاولى صحف ابراهيم وموسى ان هاذا شيء د مخ کې خوای کان قد افلح من تذكر باقی دوغه په تفصيل به لکم د مرډېر دے دی، ا الله دې تاسو لپاره عمل